Nu ska vi bege oss till Kungariket Lavlilocks och höra berättelsen om den gyllene bollen. Du kan själv följa med i din bok. När du hör den här signalen. När du hör den signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Det var en underbar dag i Kungariket Lavlilocks. Lady Lovelylocks och hennes vänner Fairhair och Curly Crown band langer av prästkragar nära kristallflodens strand. Silkymane åt gräs, och Silkypapp och pixiesvansarna lekte. De tre babydrakarna, Bouncycurl, Merrycurl och Sweetcurl kastade en fantastisk gyllene boll mellan sig. Oj, sa Lady Sa Var har du fått tag på den Mary Kai? Den låg i gräset. Visst hade vi tur som hittat någonting så vackert Sa den lilla draken Men Lady Lovely Lox såg bekymrad ut Jo men den som har tappat den är säkert ledsen Vi måste försöka hitta ägaren Det är någonting konstigt med den där bollen Sa här. Vi borde kanske inte röra den du orolig? det är inget konstigt med den här Sa Curly Crumb Så tog hon upp bollen och kastade den till Sweet Curl Den lilla draken sprang efter bollen och försökte fånga den Men till allas förvåning flöt den iväg med floden mot okända skogen Stanna Sweet Curl Ropade Lady Lovelylocks Bollen måste vara förtrollad Men Sweet Curl kunde inte motstå den vackra, skinande bollen. Hon följde efter den in i den mörka, magiska skogen och snart såg man inte henne längre. Mary Curl och Bouncy Curl skrek av rädsla och rusade in i skogen efter sin syster. Skynda er! Vi kan inte låta dem gå in i skogen ensamma! utbrast Curly Crown. Men vi kan inte gå in i skogen! ropade Fairhair. Den är mycket farlig. Tänk om vi går vilse och inte hittar tillbaka. Skogen är farlig, sa Lady Lovelylocks. Därför måste vi se till att smådrakarna kommer i säkerhet. Jag skickar ett meddelande till vår klokke vän Shining Glory. Jag berättar vad vi finns om det skulle bli några problem. Lady Lovelylocks skickade iväg glitterpixie och gnisterpixie till Glory Manor med ett brev till Shining Glory. Han såg fundersam ut när han läste vad som stod i det. Hmm, en skinande gyllene boll flöt iväg med floden in i okända skogen. Det låter som om Raven Waves har varit framme igen. Hon är ju rasande på smådrakarna eftersom de rymde från henne när hon fångat dem för ett tag sedan. De är så duktiga på att hitta... ...så hon ville ha dem som sina personliga vägvisare genom skogen. Det var klokt av Lady Lovelylaks att tala om vart hon skulle. Hon och hennes vänner kan gå vilse. Trots att babydrakarna hittar så bra... ...klarar de sig inte mot en förtrollning i okända skogen. Jag ska titta i min kristallkula. Så vet jag vad som händer. Jag kan kanske fundera ut något... Och vara till hjälp I sin kristallkula såg Shining Glory hur Raven Waves pratade Med sin elake medhjälpare Hortus Utmärkt Babydrakarna har följt efter Den magiska målen in i skogen Snart är de tillbaka här I Tangeland där de hör hemma Och kan göra lite nytta <laughs> Titta i söghet Grymtade Hortus. Någon följer efter dem. Det måste vara Lady Lovelocks. Underbart! Sarah Raven waves med ett elakt leende. <får> När vi har babydrakarna som vägvisare kan inte Lady Lovelocks och hennes löjliga vänner hitta ut ur skogen. Då kan vi fånga dem också. <får> och ja. Jag kommer snart att regera över kungariket Lavlilocks <laughs> Under tiden gick Lady Lavlilocks och hennes vänner längs en krokig överväxt stig i okända skogen Plötsligt tog den slut om vi bara hade en karta skulle vi klara oss bättre, sa Fairhair. Lady Lovelylocks slog ut med båda händerna. Ja, men vi måste fortsätta i alla fall. Jag är rädd för att den där bollen som babydrakena jagade tillhör Raven Waves, sa här, oroligt. Tänk om hon redan har fångat våra vänner. Och nej, inte Raven Waves. Jag vill inte sluta som hennes fånge, sa Curly Crown. Men Lady Lovelylocks tittade på sina vänner och sa vi inte ju. Men något verkar besvärligt måste vi anstränga oss dubbelt så mycket. Den magiska bollen lockade smådrakarna längre och längre in i skogen. Plötsligt var de fångade i ett björnbärs snor. Den gyllene bollen rullade rakt genom snöret och försvann snart ur sikte. Utan att Lady Lovelylox och hennes vänner visste om det kom de närmre och närmare björnbärssnåret där babydrakarna satt fångna. Fairherr suckade. Åh, oh, kommer vi någonsin hitta våra små vänner? Jag tror vi hittar dem snart, sa Lady Lovelylox. Jag känner på mig det. Lady Lovelilocks och hennes vänner nådde en träskliknande glänta i skogen. Plötsligt skrek Curly Crown till. Titta! De var omringade av kamtroll. Det var små varelser som hjälpte Raven Waves med hennes elakheter. Raven Waves hade skickat kamtrollen för att de skulle förhindra Lady Lovelilocks och hennes vänner att hitta smådrakarna. Sen skulle kamtrollen lura iväg Lady Lovelilocks och hennes vänner till den del av skogen där de skulle vara fångade för alltid. Lady Lovelylocks skakade på sitt regnboksfärgade hår och genast började pixisvansarna jobba. De kammade och flätade och gjorde lockar och vågor med sin magi så att kammtrollen inte kunde röra sig ur fläcken. Raven Waves och hårtuss såg alltihop från balkongen på ett högt ton i slottet. Hur kan det här få hända? skrek Raven Waves. Det är inte rättvis. Ska hon vinna varje gång Bara för att hon är söt och rar och klok Och rättvis Raven Waves stampade med foten Och satte sig i ett hörn och tjurade <skratt> När kamptrollen väl var besegrade Kunde Lady Lovelylocks och hennes följe Fortsätta att leta Plötsligt hörde de tre välbekanta röster Som ropade på dem Lady Lovelylocks skrek av förtjusning Allihop rusade fram till björnbärssnåret Bouncy Curl, Mary Curl och Sweet Curl blev glada över att se sina vänner Pixiesvansarna satte igång och reda ut björnbärssnåret Och snart var smådrakarna loss Titta, där är en solstråle som kan leda oss hem Utbrast Lady Lovely Lox. Hon och alla de andra följde ljusskenet och Lady Lovelylocks misstänkte att det var Shining Glories sätt att hjälpa de trötta vandrarna. När de kom hem till kungariket Lovelylocks igen, sa Lady Lovelylocks till smådrakarna. Nu när vi kommit hem oskadda måste ni lova mig att vara mer försiktiga. Kom ihåg att det som är vackert utanpå är kanske inte lika vackert inuti. Men det vackra finns alltid hos dem som älskar er. Shining Glory var lycklig för att allt hade ordnat sig till det bästa Och han kunde lämna sin kristallkula Han var också glad och stolt över att Lady Lovelylocks och hennes vänner Hade visat både mod och kärlek När de räddat Bouncy Curl, Mary Curl och Sweet Curl Vilken fin dag det är idag, för heng 10. Bra ni till lat Och det är tack vare dig alla här kan känna sig lyckliga. Och Om du vänder på kassetten kan du höra hela berättelsen en gång till och du behöver inte spola tillbaka bandet.